eskoal mutu rado ja, lakotz, oso zailada edo zen gauza egiteko. Zeren berda, pasatu ja pekin, uh, noiz izaten du uh, izordua medikoa ikusteko eta gerdo mediko egin behar du konvokatu konvoka behar du cizta hortan joan berdela errodutan eta atelatu berdela lehenago zer en bayonan, endaian, do, doni banen, denbora berda ere joaiteko eta dependizion da trafikua nola izaten den eta nola mediko hartuko duen, justu, ez justu hori voilà. oso zailada dena kompontzeko bainan pixkanaka, pixkanaka giten dugu eta espero dut, ezen operatu behar dute, bera onetik diadanik esen, uh, voilà. eta errateko errateko Belaunan mindu, atelatzen kartzelatik, han ibiltzen ziden, baina beti toki berdinan, gure etxan da pataxan. Eta hor patadan, ibiltzen delaik lemesiko aldean, hor zen erraten zuen. Hulala, ez naiz gehiago una, zer pasatzen da, galdua zen, or. eta er, pentsatzen zuen eroriko zela, eta ez ongi pasatu da, baina uh, voilà, oso zaila izan da lemesiko pataxa diostean. Eta, gero, ez eh, da getretaren gaia, inbat urtaz, zinizandu eh, lan egin, eh, diru mailan ere, eh, fuh, zein da egoera? Oh, de, go, gutiena ukizendu, eh, behar dina, behar zen banko. Lan egindu ere, uh, lan emozan, eta bon piskanaka, piskanaka, e, ukizendu, behar nain bakizu uh, gutiena. Mm. Voilà, eta horre, lan egiten du erriko etxian uh, uh, goizetan, piskat horta eta gero kusiko dugu. Hortako importantea da behar, jera bezalako elkarte batez, zertan laguntzen aldu olako egoeretan. Ebe, diruakin lagutzen gaitu, eta, ola, voilà. mm, egia da, ezen bon, txistor gurekin da, hoduan ez du pagatzeko, uh, uh, alokatzeko edo zerbaitula, baina bizi behar da, Eta behar da pagatu mutuela, eta hori dena, beti gauz, betiko gauza. Eta momentuan ez du otorik, gure otuarekin egiten ditu gauzak eta, ba, kompondo behar da, eta antzinatu behar da. Ba, eta pentsatzen dut beste dira, atalatu behar dira, denak atalatu dira. Eta beste alde, babesha ere uh, senditzen da ez, eh, holako elkarte batekin, ez da bakarik diru mailan edo praktiko praktikokin, ere inguratuak senditzea behar bai? Eta, ba, ba, ba, mi zan dugu, eh. ezen justu, lemesiko egunetan, eraten, nik erraten nuen, deia kizaten dituela, utzi pixka txistoa lasaiki egotea. Ezen bere bizia egin behar du, bere bide hartu behar du, eta galdua da momentuan. Horden pizkanaka berantago, etorriko zirezte nahi baduzute, ezen, ezen mobiko jai zandu, bertzuen. Kontrolak egiteko eta berzuen hori, eta hori e rentzat zaila zen, zer den ezakien zertzen uh, mobiko bat. Eta ikasi du pizkanaka, pizkanaka, eta hola, voilà. hansi bat zingida. Bon, mil esker handi bat. Hade, mil esker